Idag ska vi prata om sex. sex. Alla har sex. <laughs> även fast inte, vet de. <laughs> det är så sjukt. Vi får ha den låten råd. Jag kan inte göra något som den är. Jag kan ha något som den är. Ähm, gamla, ickeliga fall. Så här typ, män som typ röker på ett riktigt... Rökhosta. Så jävla ovajligt. <laughs> ja. Starter. Nej, så är, så är det när man är sjuk Men jag låter ju alltid som att jag är sjuk så att, mm. Nej, jag, jag är här i alla fall Jag har lyckats sjuk i Jag är här i alla fall Jag är här Det är Perfekt, det är perfekt. Jag, är jag är också här Det är jag som är Nelly Och det är jag som Moa Och det här är I huvudet på Nemo Nej, men nu tycker att vi kör igång där Ja. Yeah. yeah. avsnitt Ja, men ska vi börja detta, detta avsnitt? Mm. då med att göra som vi alltid gör. Ja. Helgens händelser. Wow. Jag kan börja. Mm? Jag kan du ut upp din telefon och där så att ja. du... Ja, jag har ju då skrivit upp vad jag har gjort för jag glömmer alltid av vad jag gör. Ja, ehm... Um, vi kan ju börja med lite tråkigt då att jag egentligen i frörelse skulle ha upp till Stockholm. Men det oh. blev ju inte riktigt så. Nej. Mm. Rasmus var redan uppe. Men på grund av attentatet så blev det ingen som kom resa för mig. Fruktansvärt. Fy fan. Mm. Det var det var så jobbigt För att eh, det samma vi som det hände så hade jag pratat med Rasmus och då hade han varit på plattan och skulle liksom ta sig därifrån fy fan alltså den paniken jag hade haft ja men du vet alltså tänk så här tänker man hade stannat och bara tagit en kaffe Aj, eller exakt. satt eller bara gått in i någon butik liksom. oh. Jag får så ont i magen och den känslan. Ja, även fast i efterhand så förstår jag att du får liksom ont i magen. Ja, alltså, verkligen. Men så ringde han ju lika fort. Eh, bara för att förklara liksom så här att han var, han var, liksom var i lägenheten. Skönt. Det var jätteskönt. Bra men att de tänkte det. på det i alla fall. Ja, alltså det var så många som ringde honom. Så han var helt så här bara, vad hände ja. typ? Han var så mm. själv. Men alltså, man kan ju inte förstå att det händer i Sverige. Nej, men alltså, det, är det är så, så långt bort. Ja. Alltså Man vet att det händer varenda dag i världen. Men, det ja, men känns man Fattar ju inte, jag fattar inte det. Nej, man, man förstod inte innebörden den för första bara den själv. Eller nej, exakt. Eller såhär, land. Ja men alltså, du här vet den då? där videon så var när de filmar. alltså det var typ en, en kamera som var inne i affären. Mm. När man liksom yes. ser att människor bara springer in och sen kommer bara lastbilen bara, fff, ja. fort som satan. Ja, nej så jag blev hemma istället då. Mm. Men det var ju tur egentligen för att jag är ju jättesjuk. Ja. Oh. Jag har ju lekat sjuk hela helgen. Ja. Oh. Uh, Först må jag egentligen bra idag Jag känner mig inte typ hängig eller så Jag är mer bara och jag sen. Vilket ah. hörs Men så ja. får det vara ja, exakt. Uh, jag, har, jag har inte gjort mer än det Jag har verkligen bara legat i, i sängen Det var mer igår som jag Åkte med Rasmus mamma och hämtade Rasmus på för han skulle ta sig hem från Stockholm då. Ja. Och så gick han ta sig ut? hem då? Ja, vi hade ju bokat flygbiljett och flygbiljetterna eller flygen gick ju fortfarande. Han ja, gjorde det. Mm, så det kändes ju skönt. Tunnelbanor, tåg och buss stängde de ju av. Mm. Både in och ut ur Stockholm. Ja. Men flydde gick ju på söndags och det kändes ju bra Skönt att vi kommer hem i alla fall ja, Han verkligen. såg ju inte ut och har jättedåligt där dock Nej han levde ju livet där borta va På ja. Värmdö hos sin morbror. Herregud han har lägenhet en grov det är Ingen lägenhet, det var ett stort hus Va? Ja. Jag typ, det Men är jag tänker ju Det är nästan det. lika stort som ert gamla hus Och de är han. två pers och två som bor där? What? Ja, ja. jag på tal om Andra saker. Men, och sen så söndag kväll var jag ute och åt med Rasmus. För vi sa att vi skulle göra någonting typ. Ja, för att, typ. varför inte du kom upp liksom? Precis. Då mår du jättedåligt så att du hostar genom hela... Ja, jag det tyckte inte väl att åka upp heller efter det som hände. Nej, men alltså jag var ju typ lite ärrad typ. Mm. Eh, Rasmus var ju fortfarande i chock. Han har inte fattat vad som hände. Så bara, men nu varför ska du inte komma upp typ så här? Men jag har inte fattat heller. Nej. Alltså, det, är så här, det känns inte som att det har hänt eller... Det känns så jävla skevt. Alltså, det var liksom en elvaårig flicka som dog när hon var på väg hem från skolan. Mm. Hon var ju döv. Har jag förstod det. Vad? Hon var döv. Nej, mm. så jag hon ingenting. Nej, men stackarn. Jag är fruktansvärt. Fy tusan obaligt. Ja. Jag är så rädd för att alltså, det är så nära men så långt bort. Ja, alltså, det är bara fem Stockholm, timmar Stockholm, typ. liksom, ja. det, det känns ju dock långt. Men alltså, jag menar, det känns, tror du det händer här i Borås någon gång? Jag tror det händer i mer storstäder. Mm, det tror jag med. Vi för, kan nog ta det lugnt. Ja, men det är ändå såhär, fy. Mm. Jag tror det kommer bli typ ett krig snart. Och jag är livrädd. Alltså det är är att jag kan få sådana här känslor ibland. Och bara, jag tror inte jag kommer leva tills jag blir gammal. Nej, jag vet Det är nej att jag blir en känsla. Alltså jag får så hela tiden. Jag bara, men gud, jag, nej va? Jag kan inte se mig gammal. Bara nej. för att jag får de känslorna. Mm. men jag Förstår, ja. förstår. Men alltså, nu, vi var ju bara tvungna att nämna. Vi kan inte gå och göra ett avsnitt utan att inte nämna attentatet. Men ska du köra vidare på vad du har gjort? Ja, det kan jag göra. Jag har gjort lite mer än vad du har gjort. Nu, mm. mm. jag, jag ska läsa innan till nu då. Jag ska. Mm, ja det. <laughs> Nej. Men eh, i fredag så åkte jag till skolan. Vi hade först en inställd lektion på morgonen. Mm. Eh, så, och sen hade vi sista lektionen att också. Så jag hade bara en lektion på dagen skönt. Men när vi kommer till skolan så står vi där och väntar på engelskläraren. Vi har, vi har fått en ny engelsklärare. Mm. Um, um, första gången vi ska henne så ställde hon in lektionen. Okay. Och andra, denna är ju i fredags då, mm. um, kommer vi dit. Vi står och väntar. Det går fem minuter över tiden, tio minuter, mm. femton. Och då går ju våran extralärare och gå och kollar. då. Mm. bara, vad är det som händer? Typ. Och de bara, hon har varit här idag och och hon bara, ja Och så stod vi i väntan där ett tag. Och så bara gick hon till arbetsrummet. Rummet och in. hon var inte där. Och svarade inte när det var krack eller någonting. Så våra nextelärare som inte bestämmer med har Bara, nej men ni kan gå hem. Alltså hon är inte här. Så att jag åkte dit till skolan till i skolan i onödan. Oj. Sett. Ja. Men Skön då började jag på ett låg. Ja faktiskt. Alla var ju så lyckliga då. <laughs> så ja. Och då så sprang vi ut ur skolan. Och eh, då gick jag och Emily och Emil ner på stan. Och så köpte vi mjuklas. Och så mm. av alla, all, av allt Jag skulle mm. glas överlag mm. Men och så satt vi oss i parken Och så satt vi där och kollade på människor <laughs> ska. Eh, Nej men det var bara så Och sen så i, på fredagen då Så efter det Så kom Erik hem till mig mm. Så umgicks vi där bara Och eh, vad fas så gjorde jag med sen? Var jag, nej, nej, nej, nej, vänta nu. Jo, men gud, alltså jag är ju lost i huvudet. Jag vet. Jag klipper det. Lala, ja Och sen efter vi hade käkat glass då, så uh, kom Erik hem till mig. För jag satt och väntade på honom, så gick jag hem till mig. Mm. Och sen vid sextiden så skulle vi ha lite uh, vi ska ha trä eller vi hade träningsläger med laget. Så vår träningsläger började med att vi gick ner till Borås Wook. Och eh, käkade där med laget. Mm. Mm. Och eh, sen så åkte vi till Kroning. Och eh, där gjorde vi massor av lekar. Mm. Eh, och jag har aldrig varit så arg i mitt liv. Alltså jag är en väldigt bra förlorare. Men inte med sånt här. Nej, ja, Alltså såna är det lekar. Klart. Det var typ så här. Alltså jag har ju blåmärken. Mina knän. För vi skulle ha en, man skulle ha en galge mellan knäna. Och så ska man ta sig från en punkt till en annan punkt och liksom tillbaka så här mm. med gallin och tänka att det är en trägalje Aha. vi hade en plast från början men det gick sönder så vi fick ta trägaljar alltså Linn i mitt lag ja. hon har stora blåmärken ja, det såg. Mm. Mm. så ja, det var typ sådana läkare och så förlorade mitt lag så jag var lite sur <laughs> ja, nej men sen så åkte jag hem och eh, sov och sen så blev det ju lördag och då så jobbar jag eh, hela dagen och sen så åkte jag till Erik och då så kollade vi bara typ på filmen One Night Stand. Och mm -hmm. sen så sov vi. Jag, har, jag, jag, jag hängde inte med. Jag tyckte så, så kollade på film och så hade vi ett One Night Stand. Jag, så. jag bara, ja, men det har man ju i ett förhållande. Ja, Just det. Vi bara gleds från varandra. Ja, precis. Nej. Och sen så söndag så fyllde min kära far år. Ja. Så att vi hade kalas. Så att vi tog oss hem till mig. Och så började vi förbereda för kalaset. Mm. Och ähm, jag städade och alltså sånt där som man brukar göra innan kalas. Mm, ja. <laughs> och sen så hade vi då kalas och sen så åkte Erik iväg. Och då så, så hade vi varit en mysig kväll och eftermiddag med familjen. Ja, vad mysigt. Så att, vad härligt. Ja, sånt behövs faktiskt. Ja, det var skönt. För pappan var ju inte hemma så himla mycket nu för tiden. Nej. Så, ja. Ja. Nu ska jag säga, jag var tvungen att ändra din mikrofonen hade så här röd grejen, Jaha. så jag tryckte den borta nu. Ja, jag tror det var nu har inte hon playat här. Nej, för det var en ganska stor skillnad när jag kollade på ljudvågorna här nu på datorn. Men det ska nog gå bra i alla fall. Jag var inte det låter jättehögt i alla fall. Nej, men jag pratar väldigt lågt också. Men det ska nog gå bra i alla fall, tror jag. Ja, jag hoppas det. Ja, nej. Åh, oh, du, vet du vad? Nu Du nej. vet att förra avsnittet så tipsade du mig om en serie. Ja, du är fast, why. du, fast du fast är Jag och Erik är galna i den. Eller hur? Hur långt har ni kommit? Äh, avsnitt åtta. Vi är på avsnitt 11. Mm. Vi har inte träffats på en hel vecka i Erasmus. Nej, ja, vi har, har promissat att vi inte ska kolla på den utan varandra. Nej, jag vet. Men det är så gör Erasmus med alla serier vi ser. Va? Det är samma typ nu när Prison Break börjar igen. Så skulle de ju kollat på det, de som var i hans rum uppe i Stockholm. Han bara, nej jag kan inte titta. Jag, där, jag ska titta på det. Det var sötigt. Och jag bara, att ens höll det var faktiskt ja, väldigt snällt. Det var gulligt. För det är så typiskt som de egentligen har kollat mm. vidare. Typ. Men han är så knas jag förstår typ inte ens. Nej men alltså, hade han inte haft det? Är, eller det på plåset i pannan hade jag inte fattat någonting. inte jag Jag nej. tycker alltid det. Nu är det nutid, för ja, då ser man alltså, skadat. Bara, jag är på det här Jag bara, men det är bara för att jag hoppas så mycket nu som du tycker. <laughs> men typ när han, mard, alltså hans mardröm, alltså man har på dagarna mm, Yes. Och jag är Erik bara, vad händer nu? Och sen bara, nej just det, det är en dröm säkert. Ja. Mm. Nej, men men ni som jättebra. inte lyssnade förra avsnittet så kanske inte ni förstår. Men det är en serie som Lally tipsar mig om. Ja, 13 Reasons Why handlar om en tjej som lämnar 13 kassettband efter sig. Mm. Efter att hon tagit självmord. Ja. Och varje kassettband handlar om en viss person som är alldeles till att hon tagit självmord. Ja. Och den, den heter är jätterolig följer för att, jag vet, man vet ju inte om hon eller inte. Nej, men det är så himla, för det känns så som hon eftersom att ja. det är liksom uppspelat som att det skulle vara det. Ja, exakt. Mm. Man får ju se allt som hände under tiden. Ja. jag blir så himla ledsen och arg. Alltså jag blev så arg när hon bara när de killarna bara stod och slog till henne för röven Ja, jag säger inte bara har du sett på Jessicas festen? Har ni kommit dit med våldtäkten? Nej. jag har inte kommit dit alla. Nej, utan mm. vi går på Det den, den, alltså jag tänkte på Jack eller Nilsäk. Ja. Det är hans eh, typ har haft nu. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Nu du vet vad ja. ja, kommer det snart för du då prata som dö hela tiden typ. Ja, de nämner alltid alltid. Vad händer PSG? Ja, vad händer då? Har du inte haft ett egna kassade? <laughs> ja. uh. Nej, men den är, den är väldigt, väldigt bra. Vi... Sådana tipsar vi om. Verkligen. Verkligen. Mm. Recommend, recommend, recommend. Som recommend. Tetsy Petsy säger. <laughs> Som <så laughs> att vara <laughs> en vän med henne. Vet du vad jag drömde innan? Nej. Jag drömde om att jag träffade Lina Alborg. <laughs> och hon bara. Nej ba, men, vad lik du är mig. Och jag bara. Nej. Nej, ba, det här nej, har jag hört nej, att många nej, gånger. <laughs> nej. <laughs> ja. Alltså nej, jag ja. blir ofta kallad, eller inte kallad, men många säger bara, men gud vad lik du är, i Hallberg. Och jag bara, mm. mm. nej, men Det var lite jag är skevt, jag drömde jättekonstigt, jag drömade den. jag vet inte riktigt vad som händer. Mm. Mm. Men hur är det något mer som är viktigt att nämna, eller värt att nämna? Nej. <laughs> Gud, alltså, jag måste bara säga förlåt för att jag låter som jag, jag låter så tät. Men jag näsa. låter ju alltid tät i näsan. Jag är inte lika mejeplatser, men när jag lyssnar tillbaka jag Men när jag lyssnar tillbaka på på ja. det låter ju som att jag alltså så här, det är så himla konstigt i min mun för ja. det händer bara när vi ska spela in. Ja, jag vet, men det, det är någonting Alldrygg, som går på. När jag pratade var det i alla fall Nej men gud nej, nej, nej. det är skit bytt mm. Eller jag tycker inte det Men jag vet att jag alltid låter typ tätt i näsan Det gör jag typ alltid Tätt i näsan Då ska du höra mig när jag är sjuk ja. <här> Nej men det var vi gjort i helgen ja. Och vi tänkte väl gå över till Det skoja Det skoja, ja <här> <Denna veckan>. Precis Tidin Tidin Tidin I den veckan så har vi två stycken speciella gäster. Ja, äntligen. Woohoo! Vi försökte ju spela in detta för två vexor. Två vexor, men det men... gick ju åt pipsängen. Ja, helt enkelt. Vill ni presentera er, våra fina herrar? Ja, jag heter Erik <laughs> Kronvall och, och jag är Moas pojkvän. Och jag heter Rasmus oh. och jag är Nellis pojkvän. Yay! Och eh, idag så har vi tänkt göra lite... En liten frågesport typ, egentligen mm. Eller ställa mm. frågor typ och veta om allt om oss Eller minnen kanske mm. Eller kommer ni ihåg Precis. Precis vi har gjort. Mm. Det tycker jag mm. Men vi kör väl igång egentligen ja. Ska tänka. du börja med en fråga då? Jag kan börja med en fråga nice. mm. Vi börjar med, vad har jag för sköntecken? Och den här frågan ställer vi till båda killarna ah. <laughs> Ja det det. Mm. Ja du jag... Lätta <laughs> frågor var det va? Ja, lätta frågor <laughs> Jag kan inga skämt jag är inte fel, Lägg av, det här jag kan du vet ju, Jag vet vilken är... månad du fyller år i ja. Men jag är inte jag bara, på du jag, alltså jag är ju älskare. det är ju det ja. bästa jag vet det. Jag tycker också det är skitintressant mm, det är jag jag tror, Erik, kom igen Jag gissar nu. på att Du är vågen Ja, det är fel Jag är lejon ja. <laughs> alltså, gissa nu, Jag har sagt detta, sagt detta så många gånger Alltså jag har jo. ingen aning Helt seriöst Men um, du som brukar vara så bra på gissa Ja Jag kan inte ens skäntigen typ Jo Vattenman fisken, Tvillingarna Också Ja men jag vill säga typ en Värde. Tvilling då Nej jag är skit. <laughs> Hallå eller Kvart uh -huh. okej okay. Kör du då? Okej okay, vad är Detta också till båda Vi tar alla som är till båda nu mm, Vi börjar där. Eh, lyckonummer nummer, Eller fotbollsnummer Vi kan ta båda och Ja ah, exakt Lyckonummer då är det samma nummer för er båda då? Nej. Nej, det är två olika nummer. Ja, jag är <laughs> um, Jag tror, må du har samma lyckonummer så 16. Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> nu, lyckonumret kan du. Jag tror ditt lyckonummer är 8. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Och ditt fotbollsnummer har jag ingen aning om. <laughs> jo, <Jag laughs> du vet det. Jag skulle gissa på... 11. Nej. 22? Nej, det vet jag inte. 18 oh. hade jag. Mm. <laughs> jag sa ju att det var kopplat till åtta. Så du måste ju ha förstått. Mm. Du visade på 16 då, bara för att 8 plus 8 var 16. Men du tänkte inte längre. Ja, det har gått igenom här innan då? Eller? <laughs> Nej, men vi har diskuterat. bara alltså, Han, han kommer ju verkligen inte på det innan. Aha. Så därför jag bara, men fas, om som ska ta med den frågan. Mm. Okej, okay, kör du så Jag kör nästa. Ah. Vad är vi för favorithobby när vi var små? Jag kan börja. Och din favorithobby när du var liten var att fotografera. Då tar man som liten. Alltså. Man är liten liten. Jag tänker typ när man är åtta. Då gillade du att leka med Lego. Det gjorde jag faktiskt. Jag var <laughs> en Vänta vad kan... Åtta och går i tre. Ja. Mår mm. du gillare att rida? Och en till mig. Nej. Så... Det här, det här vet du Ja <laughs> det vet Hallå alla, jag höll på med två grejer samtidigt Ja, du de nämnde det senast förra veckan Ja <laughs> Men lägg av nu, vad fan va? Fies om du inte kan någonting Jo Är du seriös? Kan du göra det? Ja, antar det Jag höll på med konståkning Just det ja. <laughs> ja. Och det gjorde du Ja, längre vi, nu, nu kommer jag på det ja, exakt. Mm. Ska jag ta den då? Ja, kör Uh, om vi fick. Nej. Eller när vi tar den där. Uh, hur många piercinghål har vi gjort tills sammanlagt? Alltså inte sammanlagt vi två utan så här. Uh, hur, många mm. hur många hål Ja, hur många hål har du? Mm. Eller har du gjort rättare sagt. Mm. Exakt. Mm. Må, du har gjort tre. Ja, uh. jej. Och uh, när du har gjort två? Tre. Jag har ett genväxet. <laughs> ja, men. men det är ändå bra alltså, Vart har du vänta, det här det, alltså, Om inte vanliga ens Moa vet ja ah. ah, Men du hade uppe va ah, exakt. Mm -hmm. Då kör vi nästa Hur många gånger har vi opererats och vart Det är så kul att tyst då Erik men jag har ingen aning Alltså det är ett frågetecken Du har opererat Öronen Och det blir väl två operationer då För det är ett på varje öra <laughs> ja, det kan vara en regn som. Det är så jävla tyst <laughs> Ja men det är rätt. Det är, det är bara det. Eh, må då opererat halsband Mm. Och och <laughs> Där alltså jag har inte nämnt att det hela morgon. Bihålarna. Alltså jag vet inte riktigt vad det heter, men det är uppe i på lypen. Det hade jag man gjort faktiskt. Har du gjort det? Uh. Ja. Jag kunde inte andas när jag var lite. Andar är det typ att... i hålen, Ja, men det är här uppe. Uh. Yay! Oh. Men det var, vänta, var det, det var en till där. Favoritdryck. Vi yeah. ska säga snabbt. Redbull. Ja, alltså favoritdryck och dryck, men alltså. Vatten annars. Ja, det är sant. Mm. <laughs> favoritdryck, alltså både läsk och... Ja, allting liksom. Ja. Oj. Vad kan mjölk. Ja. Det det. Jag tänkte bara, kan inte du det? Så är det, fan. Jag bara, är det du spekulerar jättekonstigt. Ja, va? Det är klart det är mjölk. Mm. Men nu Nelly, nu har vi ju vi frågor som är både till varför sig mm. och tillsammans. Eller vad man nu säger, som man både kan ställa Ja, precis. Men eh, ska vi ta dem? Vi bara läser upp och så får vi helt enkelt se vad det blir, eller alltså, mm -hmm, sure, sure. Ska jag börja då? Ja. Vilken är min favoritbok Erik? Ja du, läser du? ens? <laughs> jag har aldrig sett att läsa i hela mitt liv typ. Nej, och Det är det som är svaret Jag har ju läst mig aldrig Skulle <laughs> okay. jag läst en bok? Nej. Alltså jag har ju, ju lånat ut en bok till dig för eller sen exploderar jag, Men den har ja. jag ju inte fått tillbaka på tre år. Så. Just det. Jag har uttalat så Jag tror jag läste hälften kanske. Ja, Jag hoppar väl av sidorna. Mm. Nästa fråga då. Vad jag har på krav på en bostad? Vad har för krav på en bostad? Mm. Eller så alltså på min blivande bostad. Det ligger i marmor. Så antingen mm. det eller så krav till det finns marmor. Alltså, om, om du tänker så här att det finns en viss lägenhet jag vill ha på heden, oh. vad vill jag göra med den? Ja, oh, du vet att det ska vara högt i tak. Ja, oh. det är ett av dem. Så har jag ett till krav. Balkong kanske? Nej. Nej. Inte. <laughs> Vitt golv. <laughs> <Okay. laughs> kan vara tvålare. <ett> <laughs> <laughs> Eller vad? Oh, gud, är högt i tak kunde du faktiskt. Det är bra. Mm. Applåd! Ja. Okej, okay, eh, Erik... Kommer det någon fråga som är bara riktigt till dig? I början av nian, när vi precis började prata, så hade vi en slags hashtag. Vad var det för någon hashtag? Det var innan vi började skriva på det sättet. satt typ. Ja, jag kommer ihåg att vi hade en hashtag. men. Det var det första smset som jag skickade till dig. Alltså någonsin. Någon har kollat. Alltså. <laughs> Just det. Foodlovers. Ja. Det kommer till och med jag ihåg när nu det. Nej, alltså, det var så bra skevt för som inte riktigt vanligt. För vi hade så jävla konstigt ja Bra. Mm. Okej. Okay. En av de sakerna som vi alltid gör, som är en grej som vi gör. Äter du. Mm, <laughs> <laughs> alltså. um. Någonting som vi alltid gör. Mm. Vad menar du då? Alltså Gör tillsammans eller? Mm. Alltså som är knippat, alltså som bara du och jag gör, som inte jag kunnat göra med någon annan. Alltså, vi kan säga en gest, typ. Det är så kul, för Rasmus sitter där som ett fråget. Du bara, va? Alltså, du, du e vet ju det så väl. Ja, då hade jag väl sagt det så. <laughs> <laughs> eh, en gest som du och jag brukar göra. Om mm. vi bara, för fan vad grymma vi är. Och så... Han är nog ingen Nej, ordning. Inte. <laughs> du är nog typ så här. Ja, vårt handslag. Ja, ett handslag, ja. ja. <laughs> det visste inte ens jag att ni det. Jo, jo det har vi. Uh, ja. Har ni haft länge? Ja, så länge jag kan minnas typ. Va? Eller ja, ah, nej men alltså, alltså innan ni blev tillsammans också. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> hade du inte. Nej. Mm. Oj, jäkla vad du kollade på mig. <laughs> jag bara, vad hände nu? Eller någonting? Ja. Okej, okay. Erik. När vi först träffades, eh, trodde, du, trodde du då att, det skulle, att vi skulle bli tillsammans? Alltså trodde du att vi skulle liksom hålla så här länge? Och vara helt ärlig nu? Um, nej, det trodde jag faktiskt inte. Ah, Okej, okay. jag tror inte jag. <laughs> jag tror inte någon tror det där faktiskt heter. Nej, det vill. inte. Nej. Jag tänkte säga att det var helt, no. alltså, jag jag det var inte helt otippat Och, hur, var. hur länge ni ja, varit tillsammans? I över två år. Ja, det var väldigt otippat jag håller med. Om det. Mm. Mm. Mm. Ah, det ja, det fan konstigt det. det. Men äh, det låter bra. Att det motbevisade motbevisare. Precis. Okej, hallo. Har det är samma fråga till Rasmus. Tror du det? Är. Att vi skulle hålla länge mm, ja, men Från första gången alltså, mm. Tror trodde ni att ni skulle bli tillsammans liksom, när ni träffades? Ja men det hade ändå låt på kännt typ, Sen när vi träffades i början att det skulle bli någonting Men inte första gången då? N inte första gången men alltså när vi, i början när vi träffades men ni liksom. Alltså det har vi sagt innan Att ni var ju liksom vänner från början mm. Ja vi var ju vänner från början mm. Så jag fick en liten, ett litet omslag där <laughs> ja. Efter en uh, trevlig nyårsnatt <laughs> <laughs> Ja det har vi sett Ja Nej, men alltså, det är alltid svårt att veta i början ska hålla förhållande om det kommer att hålla eller inte. Det är mycket som kan liksom påverka om det kommer att hålla eller inte att hålla. Mm. Men... Eh, jo, men jag kände på mig att det, kom, att det skulle att hålla länge. Alltså, vi kände ju ändå till varandra sedan innan. Ja, och att vi bokade en uh, spaningöring. Jag det är alltså, att tillsammans är väl... Väldigt... <laughs> What? Ja. Ja. ja, jag ringde henne och frågade om hon skulle möta till Spanien, så det var lite svårt <laughs> ja. Ja. ja, men det nice. Nej, men jag kände på mig faktiskt att det skulle att hålla, då. gjorde var... mm. Bra att han... Min kille här vill ju, <laughs> kändes ju verkligen så <laughs> känns bra. Okej okay då. Um, får vi se, vilka ska jag välja nu? Jo, om jag får välja att kolla på en filmkategori vilken skulle det vara då? Romantik. Mm, fast alltså, en, en till. Alltså så här. Drama, romantik och komedi typ. Ja, fast det är drama. Fast det, det är typ drama Romantisk ju. komedi liksom. Ja, jag, liksom. jag vet. Men alltså, det, det, det är drama i varje romantik. <laughs> En romantisk film. film, ja det blir det <laughs> typ sånt. Ja det är sant Okej, okay. eh, följdfråga då mm. Vad för film i så fall Typ Alltså, eh, alltså en film typ ah. eh, Typ man... min favorit alltså, Någon som jag skulle kunna kolla om flera gånger Typ eh, Jag vet precis vilken film det är Men jag kommer inte på vad den heter Det handlar om eh, Han killar med hunden och hon tjejen så. Ja, men ja. jag kommer inte på vad den heter det, jag glömmer alltid om namnet, den är så himla bra. Och sen en till. Det här har jag sagt till dig typ tusen gånger. Jag tror att du aldrig också vet detta. Ja. Tänk, på, tänk på mig och Moa så alltså, kan ja. du se ut vilken film bli. det är. Eller är det för lätt alltså? Nej, jag tror, inte, jag tror det är... Men hallå, jag tjatar sönder på det vi ska säga. Ska Rasmus svara? Jag kan svara på det nu. Jag tror du kommer att ha fel med det. Får jag svara? Ja. Hitta Nemo? Nej. nej. Jag visste <laughs> okay, att du det skulle säga det var därför han bara det är Det är ju så klart. Men nej men. Vilken film är det Typ Fifty Shades. Och Fifty Shades Darker. Jag köpte sönder vad vi ja. skulle säga Jag hade en tanke men jag... Ja, du hade en tanke när jag, bland, jag sa då, det liksom. Det står mm. inte ja. under romantisk kom komedi liksom. Nej men romantik. <laughs> ja. Det var lite kontrast därför att hitta Nemo till <laughs> <50 Shades. laughs> Eller hur? Mm. Okej okay, då, ska jag ta nästa? Ja. Uh, om jag har fått välja ett klädesplagg som jag skulle kunna gå runt i dygnet runt. Vad är det för plagg? Pyjamas. Nej, jag vet inte. Det hade nog sagt den här morgonrocken som du fick av ja. mig i början när vi blev tillsammans. Ja. Morgonrock. Den med blå med hästar på den. Till. Den är blå med vita hästar på dig. Ja, jag den så himla mysig. <laughs> ja. ah. Men det var ju för att jag blev så kär i morgonrocken som var i Spanien. När vi var där. Som gjorde att du skaffade en morgonrock till mig. Ja. Ah med hästar på. God, <laughs> Samma fråga till dig då. Mm. Men jag skulle kunna alltså, gå i ett enda klädesplagg för resten av mitt liv. Det hade det varit eh, dina sådana där mjukis som du har i mängder hemma? Ja. Jag. <laughs> <laughs> alltså jag vet inte, jag tror jag mer mjukis än alltså jeans typ. Alltså, mm. jag, ja, det, jag, jag har satt in mjukis här. Ja, med. men alltså den är galen. Alltså, min mormor köper ju mjukis till typ, varenda gång hon är i London. Och hon mm. är i London sex gånger varje år typ. Men just, hon där på talan. Det vet jag inte. <laughs> <laughs> Så hon var där och hängde typ. Hon bara, nu ska jag dit i mars nu. Jaha. Det var ju vart mars men ja. en maj eller någonting. Ja, hon bara ja ba, nu ska jag dit efter sommaren. och sen ska jag Eva. Jaha, jaha. Ja, hon är i Mm. Okej. Okay. Ehm. Um. Om jag får eller när det är det här hur vi svara på. Mm. Uh, när jag flyttar hemifrån vart vill jag bo och hur vill jag bo? Du vill bo i en stor stad mm. Typ Stockholm mm. Göteborg mm -mm. Med en fin lägenhet Som du kan ha balkong i Ja är Du är också lägenhetsmänniska ja. mm. Jag har också insett det nu när jag har flyttat Men jag älskar att, lägenheter ja. Men det är bara för att det, det känns så tryggt typ, För att det känns som att man alltid har någon där Om det skulle hända någonting alltså att jag, en sån, jag tänker bara på min fobi typ. Men <laughs> <laughs> ja Så det känns fett nice Ja, så att, ja. Nej men jag kör vidare mm. Har du någon gång skämts för mig? Om jag har skämts för dig någon mm. gång? Nej alltså, skäm alltså att skämmas för någon Nej det är lite överdrivet kanske Klart man har blivit förbannad på det I vissa situationer mm. det är klart Men om jag har skämts för dig det vet jag inte men Då när jag är dum i huvudet <laughs> Du? Tror du? Tror ni att jag är dum i huvudet? Ja, men ibland så tänker du liksom... Oh, ja. nej, men skillnaden är, att, skillnaden är att när vi, när vi diskuterar så säger du att du är dum i huvudet. Nej. Medan jag säger att hur tänker du? Det är lite skillnad, <laughs> det är lite snällare. Inte riktigt så, sa jag kanske. Men... Jo. Ja. Då blev jag, då gick jag in på Tova och tvättade ansiktet och så gick jag tillbaka sen. <laughs> alltså... Riktigt löjligt. What? Ja, Podde då... kanske är lite intresserad av att veta vad det var vi diskuterade egentligen. <laughs> jag kommer inte ens hålla vad det var varningen <laughs> Vad handlar det om där? Jo, det var så här, hur många år är det mellan om man går <skratt> i sexan och går i åttan? Nej, det är tre år där emellan. Hur kan det bli det? Man men det, går, blir ju, det är ju två nej, år nej, emellan. Nej, men det var ju inte mellan sexan och åtta. Det var ju mellan, <skratt> nej, sjuan och nian var det. Ja, ja det är väl ingen skillnad. Jo men det är skillnad för det blir så här hela äh, sjuvan... det beror ju på om du börjar sjua Ja men precis, ja, precis det precis, var precis, precis det jag sa också. nej men men du chefsa ju bara emot där. <skratt> vi var ute och en diskussion. <skratt> för det roliga var att vi pratade. Jag vet inte ens vad vi pratade om, men det var bara jättekonstigt att vi kom in på det i vilket fall. <skratt> ja. <skratt> vi, tar, vi, vi tar det utanför sen <skratt> <skratt> Det kan vi göra. <skratt> Okej. <Okay. skratt> jag vet inte riktigt om jag har en, jag har en fråga kvar sen så har inte jag någon kvar. Har du någon mer? Mm, jag kommer komma på någon. Mm. Jag har efter eh, gymnasiet Jag har några planer Vad vill jag göra typ? Utbilda lite till bartender mm. Reseledare Och jobba i år. Mm. Bra Ja just det, du har glömt den största kanske Nej ja, men sluta nu... <här> Det här kommer till och med jag ihåg Jaha Men älskling <här> Vad är det jag älskar mest Av allt att göra resa. Nej. <laughs> du vill bli sminkstylist. Ja. Oh my god, Rasmus kan detta. Ja, men det är det, enda det jag kollar på egentligen. på Youtube. Jo, det vet jag, men jag tog precis, ja. Jag tänkte jag tänkte mm. inte så långt. Nej, just det, ja. mm. Nej men jag har ingen fråga kvar. Nej, jag har en. Hur skulle du beskriva att jag är som kompis respektive flickvän? Jag vet inte ta det utanför sen då? <laughs> Nej, hur du är som kompis respektive flickvän. Eh, ja, alltså du, du är fortfarande samma person liksom så. Att, eh, ja, tror jag. Kan man beskriva hur du är som person istället då? Mm, kan du få göra det? Eh, jo, men du är väldigt snäll, väldigt öppen eh, och du brukar vara väldigt ärlig. Mm. Eh, och jag gillar. ja. Omtänksamma nu? Du bryr dig. Ja. Ja. Det är väl så som du är som både flickvän och vän. Mm. Ingen skillnad mellan dem. Ibland kanske. Ibland. <laughs> ja. Gullis. Ja. Okej, okay. men eh, har ni, känner ni för att ni vill ställa några frågor, eller känner ni att ni är eh, klara <laughs> med bilen? Vad säger du, Erik? Ja, oh, alltså, jag har inga frågor <laughs> på, lag, liksom, men, <laughs> <laughs> på lager, liksom, men på laget Jag har fått på eller? Vi måste ändå säga att frågorna nu är lite bättre, ja, lite svårare än första gången. Ja. Då vill vi fråga skostorlek. Alla, just, just, ja, jag tyckte, Rasmus, kommer ihåg vilken skostorlek eh, när du har nu? Ja, gör det? 36, nej. <laughs> eh, 38, 39. Oj, ja. <laughs> vad duktar då. Istället för 37, eller 36, ja, 37, eller 37, bara... <laughs> Om jag fick välja en slags dryck I resten av mitt liv att dricka Vilka skulle det vara då? <här> Iste Med färsika smak <här> mm, Jo, du säger ju inte bara Det här är livets dryck typ. <här> Ja, det är ju gott då <här> eh, Ja, antingen det eller Red Bull tror jag mm. om, inte det är, om man ska räkna utanför alkohol, mm. Alkoholhaltiga drycker säger <här> hjälp mm. Nu måste jag leva på alkohol <laughs> okay. ja. vi tar varandra då så då ja. kan du ta dem men eh, vad har jag för typ eh, vad, Hur vill jag att mitt hus ska se ut typ alltså du vill hus då ja eller alltså hur bostad. Ja, Var, min kan jag bostad kanske alltså Erik vill ha du vill ha väldigt mörkt Erik vill ha mörkbrunt svart mörkgrått Alltså han vill ha sådana väggar, han vill ha mörka möbler, han vill ha mörka tallrikar och allt möjligt. Så när våra diskussioner, när vi ser att vi ska flytta ihop, alltså jag bara, nej, nej, nej, nej, -ne -ne", verkligen. Du som vill ha det ljus. Ja, hur. <laughs> mm. alltså, jag vet ju vad Erik följer på Insel, liksom, vilka hus, eh, Instagrammar, Instagram, vilka hus-instagrammar, Instagram-kontroll, ja, skitsamma. Mm. Eh, då är det verkligen så här, pampiga, och stora Erik kan eh, se att han ska bli skitrik och... Ja, så Han kommer ju läskande att köpa det. då var rätt. Mm. Bra. Ralle. Ralle. Du, har inte sagt en eller annan <laughs> exempel tillsammans med Rasmus. Va? Nej. nej. Men Ralle var ju riktigt, den var min kompis. Nämn två <laughs> konstiga vanor jag har. Eh, knäcka fingrarna. Och... Eh, nej fy fan, jag hatar att göra det. Och Nelly, jag hatar Att, att <laughs> alltid ha städat... Städat? Nej, nu är det ju... Jo, men alltså, rör jag på en klocka så alltså, kunde du fråga Har du rört den? Ja, men en? klockorna måste ligga i ordning Ja, precis, de måste ju ligga Alltså, så för varandra <laughs> men, Ja, men det är viktigt mm, Annars kan man äta på någon sån här riktig Så, jo Allt att ha crème till maten <laughs> Ja, men det är gott Ja. Till typ varje maträtt? In princip. Uh, ja, alltså till mycket faktiskt. Va? Ja. Men, ja, men nice. inte bara kaffeärts, men någon sås, typ jag, jag gillar sås. <laughs> mm. så pappa, sås min pappa skojar i månade nu, så pappa sätter alltid fram en egen crème där. <laughs> <som laughs> <min mas. laughs> men det har typ så att det så mycket av alla sås, så jag tröttnar på dem. Och kaffe ja. är så neutralt typ, ja. som man kan ha det till månade. Mm. Ja, jag bombar i min tacos så alltså jag. Ja, men det är jag bara <laughs> kaffeärts. Vill alltså. ha lite tacos ja. crème <laughs> <laughs> Exakt. Kaffeärts <fraîche> med tacos Ja, <laughs> det Okej då. Eh, mitt lyckonummer. Är du 17? Si. Ja, det jag kan inte vara med jag. Mm. Mm. Jag tänker bara på bilden Erik hade på Kik. Ja, men. När han hade bilden, han spelade i Maridal. Men Du känns faktiskt inte som. Och så jag ska bara visa 17 på ditt nummer. Mm. Det kommer jag också ihåg. Ja. Mm. Eller typ när jag har fotat era matcher och sånt. också. Ja, exakt. Fast det har jag ju inte. Nej, du spelar ju du i Sporer. Mm. jag tänker efter. Du har ett fett många nummer. Fast jag har inte det som fotbollsnummer länge. Tråkigt. Okej, har du någon ralle? Hur ska jag igen? Mm. <laughs> det är inte lätt att gå på sådana frågor va? Nej, um, men tar alltså, vi tog det. Mitt lyckonummer då. <laughs> Nio. Ja, det <där> är det. <laughs> <laughs> um, <laughs> Okej okay då. Um, en dricka som jag typ väljer uh, oftast till mat. Alltså. Cola. Ja, men varför för slags cola? Vad för sagt? Zero light. Zero? Ja. ja fast yep. det känns att Du köper ju aldrig zero. Jag köper alltid zero. Skojer eller? Alltid. Jag har aldrig sett dig att typ, köpa zero. Det är ju ja, Mamma och pappa kola. köper aldrig det dock. Men när jag köper ja. en så köper jag alltid det. <skratt> Tvärtom. Vad heter du Tvärtom. Hemma. Pappa köper bara light. Och jag hatar light. Jag känner typ ingen större skillnad. Jo sitter du någon? Jag hittar den här eh, nämn tre saker som du och jag har gemensamt. Okej. Okay. Uh, det var ju förra gången. Du dör, var där så det var så Ja om man var så tre grejer. Okay. vi båda älskar maten så är jag var gången med. <laughs> <laughs> eh, vi båda älskar att sova också. Det låter som ett väldigt tråkigt för <laughs> <måste jag säga. laughs> Nej, men vi äter och sover. Du, nasmyg. Nice. Och sen eh, villar vi ha rätt på. Nej, men vi gillar att hitta på saker. Ja. Oh, mm. oh, jag kan ta en sista oh, frågan. Äh, min favoritfärg. Svart. Bra. Ja. Det var. Är svart en färg? Alla diskussionen är det en färg. Kan, alltså jag säger att det är en färg. Vad är mm. annars liksom Det är väl en nyans om någon Men, säger något på. annat. Men jag. Klassare som är färre också <laughs> Första gången Erik och jag har, håller med varandra Jag har alltså, aldrig andra. Jag är typ förvånad Om vi håller med någon gång Nej men, Är ni klara med? Du mer? Du nej, nej, jag är klar. Du såg lite lurig ut bara Ser jag ja. <laughs> <laughs> ja, men då var vi Klara, vi är klara. Ja. Det var väldigt kul att ni ville vara med ännu en gång mm. det var kul Jag hoppas inte det krånglar denna gången mm. Nej då, Nej då är den här podden Då har den gått mot slut då, Ja, det tror jag med Det krånglar varenda gång vi ska spela in Ja, och det är trött tröttna mig på mm. Verkligen Ja, men eh, Vi får väl bara avrunda här och säga Tack för den här gången Och så här vi nästa gång Absolut, Tack en vecka